Fünftens. Senden Sie positive Beziehungsbotschaften. Ihre Gestik und Mimik sollten positive Assoziationen beim Zuhörer auslösen. Dazu gehören offene Hände, ein freundliches Gesicht und ein ruhiger, stetiger Blick. Eher distanziert und abschätzig wirken zum Beispiel dauerhaft verschränkte Arme, Verlegenheitsgesten, große Hektik, die gewalte Faust, ein unfreundliches Gesicht, mit dem Zeigestab auf Menschen zeigen, oder dem Auditorium den Rücken zuwenden.